Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi. Wa rasulihi muhammadin wa ala alihi. Wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ilayka al-mushtaka wa anta al-musta'an. Wa ala hawla wa laqwata illa bik. Subhanaka la إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ربي شرح لصدري ويسر لأمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا من حكمتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kita memuji Allah dengan nama-namanya yang mulia dan dengan sifat-sifat yang maha tinggi. Dengan segala macam cucuran dan limpahan rahmatnya kepada kita. Hingga sampai saat sekarang ini Allah SWT masih berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki amalan kita Menambah ilmu memperbanyak amal menambah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam semoga tercurah kehariban junjungan nabi kita yang mulia nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya kepada para istri-istrinya ahlul baitnya kepada para tabi'in kepada para tabiyyun tabi'in dan orang-orang yang ikuti mereka hingga akhir zaman. Para ikhwan dan akhwat sekalian, Allah senang sekali saya berjumpa dengan antum-antum di rumah Allah yang mulia ini. Dan semoga perjumpaan kita ini dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu Wataala. Dan semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang mendatangkan kepada kita keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu Wataala menjadikan kita Daripada golongan orang-orang yang selalu diberikan Allah keikhlasan dalam menimba ilmu, dalam mengamalkannya, di dalam mendakwakannya, dan di dalam bersabar untuk menimbanya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Para Ikhwan dan akhwat sekalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam hari ini kajiannya adalah mengulang-ulang kaji, tidak ada yang baru. Tapi hanyalah merupakan upaya mengingatkan kita kembali tentang betapa pentingnya ilmu agama Allah hingga ada yang baru dan saya yakin antupun selalu mendengarkannya. Tapi tidaklah salah anda jika kita mengulang-ulang kaji. Kena Allah Taala mengatakan fadzir, faidatikatul faul muminin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Para ikhwan dan akhwan yang muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling mulia melebihi kemuliaan ilmu. Berkata al-imam Ahmad ibn Muhammad rahimahullah. "Talabul ilmi la ya'lilu syai'un. Menimba ilmu itu tidak ada yang dapat menandinginya. Ila fahad fihin niyatu. Jikalah niatnya itu benar. In perkataan imam Ahmad ibn Muhammad ini benar-benar menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya kemuliaan itu ada pada ilmu. Bagaimana tidak? Karena ilmu inilah yang diwariskan oleh para nabi. Alaihim afdhalus salatu wattaslim. Para nabi-nabi mereka tidak tinggalkan dunia ini. Karena dunia ini adalah fana. Tidak tinggalkan harta, tapi para nabi tinggalkan ilmu ilmu ini warisan yang berkekalan abadi sepanjang zaman yang tidak pernah lapuk karena hujan subhanallah tidak pernah sedikit pun rusak karena panas berkekalan sepanjang masa kita mendengarkan para ulama mereka telah meninggal berkalang tanah tapi hidup di hati-hati kaum muslimin mana para penguasa dunia dari zaman ke zaman kita tidak dengarkan mereka kita tidak ulang mereka. Tidak disebutkan tentang mereka. Mana harta dunia mereka? Mana jabatan mereka? Mana kekuasaan mereka? Semuanya hilang. Tapi lihatlah, berkekalan yang telah kita perkataan para imam. Senantiasa kita katakan qala imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i. Qala al-Imam Malikun rahimahullah. Berkata Imam Malik. Allah Abu Hanifa berkata Abu Hanifa, Allah Thawriyo Allah Uzainyo berkata Thawri berkata Uzain. Mereka telah Subhanallah wafat ribuan tahun yang silam. Nabi Syafi'i itu wafat pada tahun 2004 Hijriyah. Sekarang kita hidup pada tahun 1436 Hijriyah. Alangkah jauhnya rentang kita dengan beliau. Tapi setiap perkataan beliau tercatat dicatat dengan tinta emas. Syair-syair beliau berkekalan. Allahuakbar. Ilmu beliau berkekalan. Setiap orang mengatakan. Qala syafi'i. Rahimahullah. Semua orang mendoakan mereka. Para ulama-ulama kita. Allahuakbar. Suatu ketika. Datanglah Bu Rairah. Radhi Allah. Ke pasar. Dia melihat orang begitu antusiasnya berjual beli. Dan dunia sungguh melalaikan. Dunia membuat orang Lupa. Ketika tengah hari orang sedang sibuk berbelanja berjual beli pasar. Datanglah Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, sungguh wadisan Nabi kalian sekarang sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabi sallallahu Barang siapa yang mau ambil bagian, segera silakan datang." Apa yang terjadi? Hingar bingar di pasar seketika terdiam, mereka tinggalkan semua Jual beli mereka, mereka berbondong-bondong lari, berkejaran menuju masjid Nusudilah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makbar, maka mereka berebut masuk, ya? Suara-suara gemuruh, kaki-kaki yang berlomba menuju masjid, Subhanallah. Pintu berderak, masuklah mereka ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka telah mereka dapat di sini ada halaqah ilmu, di sini ada halaqah ilmu halaqah tafsir halaqah fiqih halaqah hadis mereka lihat akhirnya mereka kembali kepada Abu Hurairah wae ya, engkau sahabat Rasulullah mana warisan Rasulullah aku janjikan sahabat Rasulullah berkata seperti ini aku tidak berdusta kata Abu Hurairah aku tidak berbohong mana warisan Rasulullah karena manusia jika disebutkan warisan di benak mereka apa Harta Dunia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalaulah mereka para ulama mereka ulama tahu pasti warisan Nabi itu adalah ilmu. Nabi tidak mewariskan harta. Subhanallah. Ingat ketika Fatimah bintu Rasulullah Sallam meminta kepada Boer, ya jatah fadak, ya suatu negeri di sana ada sawah, ada ladang Nabi Sallam namanya fadak ditanam di sana kubur-kubur kurma. Wafer Rasulillah Maka datanglah Fatimah meminta kepada Abu Hurairah bagiannya. Berkata kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka tidak ada bagian untuk kalian. Karena beliau mengatakan, ya, sesungguhnya kami masyarul ma anbiya tidak meninggalkan harta warisan. Inna masyal anbiya la -an yunharu. Kami tidak meninggalkan harta warisan, ma taroknaha shadaqah. Apa yang kami tinggalkan menjadi milik kaum muslimin, shadaqah. Subhanallah. Jadi itulah yang menjadi ya, hadis yang menjadi sasaran tempur orang-orang Rafidhah orang -orang, untuk mencela siapa? Ibunda? Ya, yakni mencela mencela Abu Al-Siddiq ta'ala anhu dengan ungkapan dia merampok milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal enggak. Kerana apa yang dia tinggalkan bukan untuk pribadi Abu Al-Siddiq. Ya, semuanya untuk kepentingan kaum muslimin. Dari situlah Abu Al-Siddiq memberikan gelar isi-isi Rasulullah kepada ahlul bait Rasulullah. Kalaulah benar Abu Bakar merampok, kenapa? Subhanallah. Pada masa Ali menjadi Syeikh yani Khalifah, Ali juga tidak ambil. Dia kuasa untuk mengambil milik Fatimah ini. Anda kata benar milik Fatimah, Ali tidak ambil. Subhanallah. Tapi karena orang-orang di pasar ini tidak paham ketika disebutkan warisan, maka seketika mereka berlomba-lomba sampai di sana mereka tidak menemukan apa yang dalam benak mereka. Sehingga mereka mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Mereka mengatakan Abu Hurairah engkau sahabat Nabi. Mana yang kau katakan? Aku tidak berdusta. Apa yang kau saksikan? Tidak ada di sana warisan Nabi wahai Abu Hurairah. Lantas apa yang kau lihat di sana? Alakohade, alakohfik, alakoh top sihir. Itulah warisan Nabi. Itulah yang kau ambil berlemolamola ke darah dia. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya warathatul anbiya i. sesungguhnya para ulama merekalah pewaris para nabi fa innal anbiya lam yuridtu dinaran wa dirhaman sesungguhnya para nabi tidak pernah meninggalkan dinar ataupun dirham tidak meninggalkan emas ataupun perak walakinnahum tarakul ilma tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu faman akhadha bihi akhadha bihadin waafirin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengambil warisan ini dialah yang telah mengambil warisan yang beruntung la haula wala quwwata illa akhirnya mereka pun paham itulah sebenar-benar warisan para nabi dan rasul wallahi ikhwan sekarang ini kita sedang mengambil apa warisan para nabi dan rasul subhanallah la haula wala quwwata illa Jemaah yang dimilikikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbandingan antara ilmu dan harta, karena saya yakin sekali betapa cintanya kita kepada harta. Betul itu terterfitra dalam sanubari manusia. Kata Allah Wajibun Almalah Habban Jamma dan kalian mencintai harta, kecintaan yang bersangkutan. Ya, perbandingan antara harta jika tidak Allah tidak digunakan untuk berbuat taat maksud kita. Aneh kata hartanya digunakan untuk infak, sedekah. Ini harta yang membawa baginya keberuntungan. Tapi andaikan tidak digunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wataala, tidak ada kemuliaan seorang yang memiliki harta. Ya, yang namanya harta yasfna, dia berkekalan. Ilmu ya ilmu berkekalan selama lamanya. Harta habis binasa. Subhanallah. Lihatlah kita melihat ya orang-orang kaya terdahulu kala mana harta mereka habis. Abdul Rahman bin Auf, kayak raya. Mana sekarang harta Abdul Rahman bin Auf? Apa yang ditinggalkan? Hadis, harta yang tidak ada. Uthman bin Affan, Uthman sampai sekarang masih ada hartanya, Subhanallah. Sampai sekarang, ya. Dan ini keberkahan harta yang digunakan untuk membeli Subhanallah, Subhanallah Taala. Ketika kaum Muslimin datang ke kota Madinah, ya, mereka mengeluhkan kepada Nabi karena sedikitnya Sumber-sumber mata air mereka ada sumur milik orang Yahudi. Ya, ketika itu orang Islam datang harus beli. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan, manasari biro rumah. Siapa yang beli sumur rumah ini, walaul jannah, baginya surga. Maka Utsman datang kepada orang Yahudi ini dan dia berkata, wahai Yahudi, juallah sumur ini kepada aku. Dia katakan seluruhnya tidak, tapi setengahnya ya. Satu hari untuk kami, untuk saya Saya berhak untuk Memanfaatkan airnya, menjualnya seter, Terserah hati saya Besok untukmu begitulah seterusnya Jadi kau beli setengahnya Setengah milik saya, setengah milikmu Oh, Uthman pun sepakati Dibayar Dengan harga yang mahal Kata Uthman kepada kaum muslimin Hari saya besok Sekarang jangan ambil Besok, jadwal hari saya Silahkan ambil gratis Pagi hari esok kaum muslimin datang bermono-monong mengisikan tong-kantong airnya. Mereka buah kurma mereka gratis. Uthman enggak jual. Dia jual kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lusa ketika orang Yahudi enggak ada kaum muslimin yang beli. Sumur enggak ada yang datang, enggak ada yang beli. Ada yang satu dua. Hari berikutnya kaum muslimin datang ambil. Tiap hari Uthman mereka datang. Akhirnya lambat laun enggak ada yang beli sumur ini. Subhanallah. Akhirnya dia pernah datang ke Uthman. Wahai Uthman, tidak ada lagi yang beli air saya. Mereka menunggu harimu. Kau beli semuanya ini. Subhanallah. Akhirnya dia beli oleh Uthman. Dan itu dipergunakan akan Muslimin. Subhanallah. Dan sumur ini bermanfaat terus mengalir-ngalir. Karena efek sumur ini menjadi subur sekitarnya. Tumbuhlah ketika itu ikhwanir rahimahumullah. Pohon-pohon kurma. Kemudian lambat laun dibeli pohon kurma ini oleh orang-orang. Setelah Uthman menjadi luas. Dan dari kurma ini disedekahkan kepada para janda-janda yang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang terlantar. Terus, ya masa demi masa berganti. Dan sekarang, subhanallah, tanah itu, ya tanah Uthman itu yang dibeli dari sumur tadi dibangun padanya hotel-hotel hotel di Madinah. Dan semua keuntungan yang dimasukkan ke dalam dengan nama Uthman bin Affan, Subhanallah. Dan semua keuntungannya digunakan untuk kemasukan kaum Muslimin. Ini harta yang berkekalan. Kalau anda kata harta enggak digunakan untuk membeli, iaitu yani untuk membeli surga Allah Swt. Keritaan Allah Swt. enggak ada manfaatnya dengan dengan ilmu. Enggak dapat dibandingkan Subhanallah. Karena itulah kita melihat Wallahi. ahli dunia. Antum mungkin hidup, antum lihat zaman antum atau orang-orang sebelum antum, orang-orang kaya, harta mereka banyak. Paling-paling generasi kedua... Generasi ketiga habis punah. Subhanallah. Apalagi kadang-kadang anak-anak... Karena dia tidak terbiasa sakit... Sebagaimana orang tuanya... Sebentar habis. Ya Mungkin generasi kedua punah. Orang tuanya setengah mati. Membangun usaha. Tiba di masa anak-anaknya... Tidak pernah sakit. Tidak pernah payah. Habis semuanya. Itulah harta. Tapi ilmu... Subhanallah. Allah wakbar. Harta itu ketika kita belanjakan setiap kali kita belanjakan harta itu akan berkurang. Subhanallah. Tapi ilmu setiap kali kita sebarkan ilmu bertambah. Semakin kokoh di hati, semakin Allah makan ilmu di atas ilmu. Allah Akbar. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan orang berakal adalah mencari sesuatu yang abadi. Andai kata antum disuruh memilih, ya, antara tembikar, tembikar itu adalah yakni Wadah-wadah yang terbuat daripada tanah liat. Tembikar. ya, Antum disuruh pilih. Ini tembikar. Dan di sini ada permata. Di sebelah kanan tembikar, sebelah permata. Tapi permata ini, ketika anda ambil, seketika permata ini akan dirampok oleh orang. Tembikar ini enggak akan mungkin dirampok. Dia abadi, kekal bersama anda. Bisa digunakan untuk menyimpan air dan seterusnya. Mana yang kita pilih? Tembikar atau permata ini, Sekali pegang langsung diambil tukang begal. Terampok langsung. Ini itu kekalan. Mana di pilih Orang berakal pilih tembikar yang kekal. Dibandingkan apa? Berlian atau permata yang seketika dirampok. Bagaimana anda kata saya balik? Ini permata atau berlian. Kekal. Eh, ini tembikar. Baru terpegang langsung dirampok tukang begal. Disuruh pilih mana di pilih. Nah, orang berakal memilih tentunya intan berlian, permata. Itulah ilmu. Subhanallah. Kekal selama-lamanya. Bahkan dia berkesinambungan, kita telah meninggal. Harta selesai. Kalau enggak anda kata, diinfakkan. Berkata Nabi kita yang mulia, salam, dalam hadis eh, sahih yang terima muslim, Ila ma'ata binu adama, inqata amaluhu illa min salathin. Anna Adam kalau dia wafat meninggal terputus semua amalannya kecuali tiga perkara dan ternyata adalah ilmu yang bermanfaat ya ilmu berkekalan sampai sekarang selalu kita katakan berkata subhanallah berkata Abu Hurairah berkata Abu Hurairah Abu Hurairah orang kaya atau miskin ketika menimba ilmu dia miskin subhanallah miskin semiskin-miskinnya Datanglah dia kepada Rasulullah SAW. Kemana Rasulullah SAW? Di situ ada Borerah. Ya. Kadang-kadang dia kelaparan. Pernah dia menceritakan betapa laparnya dia. Berkali-kali. Karena kelaparan bersangatan. Dia terjatuh. Tersungkur. Sebagian orang datang ke Borerah. Mereka letakkan kakinya di kepala saya. Mereka kira saya ini gila. Atau mereka kira saya punya penyakit ayan dan mereka untuk memastikan tu gila atau kesurupan dengan apa diletakkan kaki mereka di atas kepala Abu Hurairah. Wallahi ma bi min sarain kata Abu Hurairah, wallahi aku bukanlah kesurupan. Ma biya min junun, aku bukan gila tapi memang karena kelaparan bersangatan. Allahu Akbar. Dia ceritakan pernah saat ketika Abu Hurairah kelaparan, ya. Subhanallah dia ber, duduk sengaja, duduk di jalan. Tujuannya apa? Entah-entah ada yang mau ngajak makan siang tidak ya, doang makan siang lewat Abu Bakar Siddiq lewat Abu Rehrah pun menegurnya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, sebentar aku kata-kata Abu Rehrah setelah itu ditinggalkan Abu Bakar Siddiq kata dia lewat tak berapa lama datang lagi ketika itu Umar dengan hal yang sama Abu Rehrah tidak berani menantikan aduh saya lapar karena orang-orang beriman dia malu meminta kepada orang subhanallah dia tahankan kelaparnya daripada harus meminta subhanallah ya Umar juga enggak paham menderita kelaparan subhanallah Umar berlewat datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tahu dia kelaparan maka Rasulullah ajak dia ke rumah salah seorang sahabat dan dijamu di sana subhanallah ya dia diundang Nabi sallallahu diundang oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakan yang diberikan jamuan makanan setelah wafat Rasulullah dan Abu Hurairah rumah tersebut mada yani makanannya tidak banyak yang sedikit ya oke seperti bubur ayam begitu ya kata Rasulullah Abu Hurairah ada susunya coba kau pergi panggil dulu ke para sahabat sahabat undang kemari ya kata Abu Hurairah dalam matinya makanan cuma segini panggil para sahabat Tidak dapat lagu ini Allahu wakbar tapi yang namanya perintah Nabi SAW. Dia panggil. Masuklah sahabat. Ramai. Karena enggak muat masuk 10-10 orang. Ya. Kasih makan. Abu Rairah. Tukang tuang. Dia sudah menyes-menyes. Subhanallah. Abu Rairah. Allah Akbar. Begitulah Abu Rairah. Setelah semua keluar. Tinggal giliran Rasulullah. Abu Rairah dan sahabat. Yang menjamu Rasulullah. Ya. Kalau saya enggak salah Abu Talha. Abu Rairah Masuk. Abu Rairah pun masuk. Kata Rasulullah, makan. Dia makan. Minum. Dia minum. Minum lagi. Dia minum. Minum lagi. Minum. Makan. Ya Rasulullah. Tidak ada lagi tempat. Subhanallah. Itu Abu Rairah ketika menimba ilmu. Subhanallah. Makanya Allah. Saya tidak pernah tahu ada orang menimba ilmu dengan senang jadi orang. Tidak ada. Semua yang jadi ulama menimba ilmu dengan susah. Sulit. Kelaparan. Miskin. Penderitaan layunal ilmu berah pada enggak akan pernah ada orang mendapatkan ilmu dengan santai-santai enggak -santai. ada dengan susah payah subhanallah tapi Abu Hurairah subhanallah ya setiap orang selalu kalau baca hadis qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu apakah Abu Hurairah itu selama-lamanya miskin tidak jadi gubernur dari mana Yaman kaya raya dia pada masa Umar bin Khattab jadi Khalifah Umar curiga dia audit Umar hal bulairah dahulu kau miskin kau kirim ke sana sekarang kau punya banyak harta kemari, kita audit semua hartamu dilihat, dicek semua Allah wabar, betul-betul teliti Umar apakah ini ada daripada hasil suap menyuap, dia teliti ya setelah diteliti semuanya selamat ada dia berjual, beli, dia berbisnis dan seterusnya kata Umar kau akan saya suruh balik lagi ke sana. Dia berkata, tidak amin-amin. Ya, enggak kau harus kembali ke sana. Tidak, saya tidak kembali. <laughs> Subhanallah. Dan akhirnya dia berdoa kepada Allah SWT, dia wafat sebelum diketus kembali ke sana. Subhanallah. Ikhwati rahimah kubullah. Ilmu ini membuat, Subhanallah, orang-orang yang tidak ada papanya, bukan kalangan bangsawan, bukan kalangan hartawan, dengan ilmu berubah subhanallah. Ya. Sebagaimana Abu Hurairah kita kenang sepanjang masa. Kalau Abu Hurairah bukanlah seorang ulama, siapa yang mengenalnya? tidak ada. Subhanallah. Bahkan ilmu ini menjadikan budak-budak raja-raja. Saya teringat salah seorang tabi'in, Atha' bin Abi Rabah. Atha' budak milik salah seorang perempuan Quraisy di kota Mekah Bekerja sebagaimana diperintahkan oleh tuannya dan dia selalu ke masjid belajar-belajar dia kerjakan tugas-tugas setelah itu belajar tuannya melihat bahwasanya betapa cintanya apa dengan ilmu ini akhirnya kata tuannya engkau ku bebaskan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala pergilah timbalah ilmu Allahu Akbar Setelah itu dia pun konsentrasi penuh jadilah masjid haram itu rumahnya Allahu Akbar Itulah rumahnya kalau antem kirim surat ke Atak, ke mana alamatnya? Masjid haram Itulah rumahnya. Di sana lah dia minum, di sana lah dia makan. Minumannya apa? Zem -zem makanannya kurma-kurma. Subhanallah. Dan dia fokus belajar Atak. Jadilah ulama yang besar. Menjadi ulama yang terkenal di kalangan tabi'in. Suatu ketika, ya Raja masuk. Harun Ar-Rashid masuk. Dengan dua putranya. Al-Amin dan Al-Makmun. Mendatangnya masih haram. Putranya yang gagah-gagah. Tampan rupawan. Ini ikuti orang tuanya. Ya, Sampailah ketika itu. Orang tuanya. ya, Berdekatan dengan seorang budak hitam. Apa ini? Budak. Setelah budak? Hitam. Hidungnya pesek. Rupanya jelek. Rambutnya keriting bersangatan ya matanya itu tidak sempurna juling nah, semua dari sisi Allah Akbar Al bentuk tubuh tidak menarik tidak ada menariknya Atta bin Abi Rabah Sabah ditunggu oleh Al-Rashid dia sholat sholat sunnah anaknya berdua bertanya-tanya siapa yang ditunggu bapakku ini Tengoknya orang tua, hitam legam. Subhanallah. Siapa gerangan ini? Selepas sholat, dia pun datang bersimpu di hadapan Atak. Bertanya kepada Atak tentang hukum-hukum haji. Masalah-masalah haji. Tentang masalah-masalah. ya Dunia, masalah-masalah pemerintahan. Dan Atak menjawab. Setelah itu dia pun pergi. Meninggalkan Atak, memberikan salam dan seterusnya anaknya bertanya, Wahai oh, ayah, ayah anda siapa ayah, orang yang tadi ayah anda datang di hadapannya itu ayah anda seperti kucing basah di hadapannya, tahu tentang kucing basah ya. kucing basah takluk, tunduk, menghinakan diri siapa dia itu berkata Harun al-Rashid dan semua Harun al-Rashid begitu cinta kepada ilmu dan itu berbekas kepada kedua putranya sampai-sampai al-Mu'amun itu dialah menyuruh sakin semangatnya Seluruh buku-buku terjemahkan ke bahasa Arab. Sampai buku-buku wabah. Filsafat pun diterjemahkan semuanya. Disitulah kerusakannya awalnya. Saking cintanya kepada ilmu. Siapa itu ayah anda? Ayah anda bagikan kucing bahasa di hadapannya. Wahai oh putra putra aku. Itulah yang namanya raja. Dia itu raja. Bukan ayah anda ini raja. Kolehlah bagaimana hinanya kita di hadapan mereka. Ambil kata kaum kemuliaan. tuturlah ilmu siapa dia itu dia Atta bin bi rabah nahu rabah diteriakkan di pasar bahasa di mana-mana la yufti illa ataq tidak boleh seorang pun berfatwa di kota Mekah ini kecuali ataq Allahu Akbar subhanallah Soal-soal ketika datanglah Abu Hanifah An-Nu'man ya bin sabit melaksanakan ibadah haji ketika Abu Hanifah selesai ya tibalah masanya untuk memotong rambut ta'allul Ya panggil seorang tukang pangkas. Berkatalah Abu Hanifah rahimallahu. Berapa harganya pangkas ini rambut ini? Ya. Dia katakan, "Woi, laki-laki. Ini adalah ibadah." Dalam ibadah kamu saya tanya tanya, "Berapa kau sanggup berikan?" Beli "Terserah. Berapa yang kau mampu berikan, berikan. Terserah hatimu." Kemudian manggut-manggutlah Abu Hanifah. Kemudian dia duduk. Dia duduk bukan mengarah ke kiblat. Tak kemana arahnya? Wahai laki-laki, tahu kan kau ini ibadah. Adapkan wajahmu ke kiblat. Adapkan nyawajannya ke kiblat. Kemudian pas mau dipangkas rambutnya, mau dicukur, diberikannya bagian kiri. Ini silakan. Kata dia, wahai laki-laki, ini ibadah. Mulakan dari sebelah kanan. Abu Hanifah di negerinya kau itu ulama besar. Sampai di ke kahaba, habis dia jadi tukang cukur. Akhirnya buahannya bayaran. Siapa gurung ini? Itu Attaq bin Ibarabah. Allah Akbar. Sampai dikong cukur pun memiliki manfaadah dari ilmunya. Allah Akbar. Ikhwani rahimahumullah. Ini adalah kutama ilmu. Saya ingat kisah salah seorang. Yani muridnya Abu Hanifa namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini anak yatim. Abu Yusuf Al-Qadhi. Orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil. Yatim, miskin. Ibunya membawanya kepada salah seorang untuk bekerja ya قصar mungkin tukang potong-potong apa gitu. Ya, bantu dia. Dia enggak tertarik, baru sebentar dia pergi ke tempat Abu Hanifah belajar. Ya, dia cari sama ibunya, "Mana? Mana Abu Yusuf? Enggak ada." Dapat jadi murid Abu Hanifah, disuruh berdiri, bukan untuk ini ku suruh. kau pergi sana bekerja? Siapa nanti akan menanggung nafkah kita? Dia pergi. Besok pun seperti itu. Akhirnya datang mamaknya. <laughs> Mamanya, tempoh mama. Apaan <laughs> ya? Kadang-kadang bahasanya enggak pas. Datang ibunya. Dia bilang, wahai ya guru, engkau telah merusak akal anak ini. Kau rusak dia. Kenapa kata Bu Hanifah? Kami ini miskin. Kami ini enggak butuh ilmu seperti ini. Kami butuh makan. Aku ingin supaya dia bekerja Dia pulang bawa faluza dan fustak. Aku ingin dua bendanya dia bawa untuk makan kami tapi kau rusak dia. Subhanallah. Kata Abu Hanifah, lah Untuk itu akan kami berikan. Diberikan santunan." Yusuf terus Abu Hanifah seorang pedagang yang sukses. Dia berhasil mengumpulkan antara ilmu dan berdagang. Karena tidak semua orang sanggup itu. Abu Hanifah, Subhanallah. "Antum mau jadi mau jadi Abu Hanifah?" Enggak semua sanggup. Abu Hanifah support dia, Subhanallah. Akhirnya dia terus datang-datang-datang jadi apa terakhir dia? Jadi qadi, hakim, hakim yang paling tinggi Ditunjuk oleh khalifah menjadi hakim dia. Asalnya Abu Jaafar Mansur yang milih jadi qadi, jadi qadi besar, subhanahu dan menjadi orang yang disegani seluruh negeri yang memahami, mengetahui dia. Awalnya miskin, Allah muliakan dengan apa? Ilmu. Ketika mulia ilmu ilmu pun dapat dunia pun datang kepadanya dan dia enggak enggak terpedaya dengan dunia subhanallah suatu ketika ya ketika dia berkumpul kawannya siapa kawannya raja harun al rashid kawannya ya subhanallah berkumpul-kumpul dengan raja ya datang kumpulan salah seorang oh, apa namanya pe, mungkin tukang masaknya atau pesuruhnya dia bawakan ketika itu makanan faludat ini dengan pusta. Tersenyum ketika itu Yusuf. Orang Rasul heran. Kenapa kau tersenyum? Dia teringat dua makanan ini. Coba aku beritahu kenapa kau tersenyum. Wahai oh, ya Khalifah, saya teringat masa kecil saya tadi. Dahulu saya disuruh ibu saya kerja untuk cari ini benda yang datang kepada saya ini. Tapi saya enggak cari, saya enggak kerja, saya datang ke Nifa. Swahana Subhanallah. Akhirnya lihat, sekarang enggak perlu saya cari, datang sendiri kepada saya. Subhanallah. Wallahi nilai ilmu ikhwatiraahimakumullah. Ilmu mengangkat Mengangkat budak-budak menjadi mulia. Subhanallah. Maka barang siapa yang ingin ilmu, barang siapa yang kemuliaan, Tidak ada jalan lain kecuali harus Berupaya mencari kemuliaan dengan ilmu. Subhanallah. Baik, kita tambahkan sedikit. Ya, saya teringat dalam kitab yakni yakni karam oleh Ibn Qayyum al ya, Miftahu dari sa'adah. Tentang kota ilmu. Demi ilmu ini, subhanallah. Makhluk yang lemah menjadi besar. Saya teringat cerita yang disebutkan oleh Ibn Qayyum al-Jawziyah. ta'ala. Tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman senantiasa mengontrol. Ya. Mengontrol seluruh prajuritnya. Di antara prajuritnya ada bangsa jin. Ada bangsa binatang dengan semua bangsa ini singa-singa macam lengkap harimau-harimau semua tentaranya, ya dan dia pun mengecek keberadaan tentara-tentara dari golongan burung-burung Allah katakan fatafakad ta'ir dia cek ternyata Sulaiman benar-benar disiplin Subhanallah sampai tentara-tentara burung pun diceknya dia apa Lulang. Begitu pemimpin, pemimpin yang sejati dia cek segalanya. Dia tahu harus setai, dia tahu segala sesuatu. Ya. Akhirnya berkata Sulaiman. فَتَفَقَدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَالِيَلَ مَالِيَلَمْ أَرَلْهُدْهُدْ مَالِيَلَ مَالِيَلَمْ أَرَلْهُدْهُدْ أَمْكَانَهُمْ نَالَ غَائِبِينَ Dia cek. Mana Hudhud ini? Kenapa yang engkau datang? Kenapa dia absen? Ya Rasulullah, datanglah kepadaku memberitakan kepadaku apa alasannya? Jika tidak laqtulanna lazbahanna au laqtulanna. Jika tidak dia bawa kepadaku berita akurat yang memberitahukan uzurnya, aku pasti akan bunuh dia atau aku akan sebeli dia. Aku pasti akan siksa dia. Subhanallah. Famakatha ghayra ba'id, tak lama datanglah burung hudhud. -hud. Subhanallah Burung kecil Lihat dapat Nabi Sulaiman Maka berkatalah Burung Hudhud -hud Dengan percaya dirinya Ahad tu bima lam tuhit bih Wahai baginda Saya punya ilmu Saya memiliki berita Yang tidak kau ketahui Saya meliput berita Yang tidak kau ketahui Ahad tu bima lam tuhit bih Wajib tu ka min sabain Bina yaqin Sungguh saya bawa berita besar Dan negeri Sabah Berita yang pasti kebenarannya Sulaiman seketika bertanya, "Berita apakah itu?" Ya. Katanya, "Ini, wajadtu mara'atan tamlikum, tamlikuhum, wa utsiat min kulli syai'in wa laha Di sana kudapati ada seorang ratu menjadi raja bagi mereka semua dan dia memiliki sana yang besar. Kudapati dirinya dan kaumnya menyembah matahari selain Allah Subhanahu wa sampai akhir kisah diceritakan. Subhanallah. Sulaiman Seketika betapa Sulaiman memuliakan burung hood hood ini, engkau dimarahi, engkau ada sembelih, engkau ada siksa, bahkan diberikan amanah kepercayaan besar. Itu di surat Bismillahirrahmanirrahim, Inna min Sulaiman, wa inna Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman dengan nama Allah SWT. Ya, Jangan saya. Allah taala, Allah taala, Allah taala, Allah taala, Allah taala, Allah taala, Allah taala, Allah Sampaikan kepada ratu tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim ini menyimpulkan betapa sultanul ilmi betapa kekuasaan ilmu meruntuhkan semua kekuasaan dunia tunduk Sulaiman dan ini menunjukkan betapa tawadhu Sulaiman sehingga ketika kebenaran dari siapapun datang dia terima banyak orang-orang yang sombong ketika kebenaran datang dari orang yang rendah daripadanya. kadang-kadang guru enggak siap dapat keterangan ilmu dari muridnya terkadang enggak mau dibenarkan muridnya enggak mau diluruskan muridnya Kesombongan, tapi tidak Sulaiman. Dan ini menunjukkan kepada kita khotbah yang Allah tentang betapa dahsyatnya ilmu. Saya teringat lagi, mungkin ini sebelum Adan satu kisah lagi boleh. Setakat apa kan? Betapa ilmu ini memuliakan, bahkan bukan hanya manusia yang dimuliakan oleh ilmu. Binatang-binatang pun dimuliakan ketika memiliki ilmu. Saya teringat dalam Al-Quran Kerim, ya, Al-Maimunul Kayy menyebutkan kisah tentang Binatang-binatang yang Allah angkat derajat dengan ilmu tentang apa anjing-anjing pemburu dalam surah Al-Maidah Allah katakan mukallabina taulimunaun mimmalakum Allah fakul mimmah masyakna aleikum watkurus bollah alaih anjing-anjing terpelajar binatang-binatang pemburu ya yang terajarkan kepada mereka ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian maka makanlah apa-apa yang dia tangkap untuk kalian dan sebutlah nama Allah padanya anjing yang berilmu anjing pemburu subhanallah makanan yang dia tangkap untuk kita halal subhanallah bahkan Syekh Abdul Rahman bin Asya'i mengatakan enggak ada sama-sama kalau ada Allah pasti sebutkan anjing pemburu nangkap kelinci contohnya atau dia tangkap kancil atau dia buru kemudian baik ditangkapnya hidup kemudian disembelit tuannya atau mati ditangkapnya untuk tuannya halal kita makan. Allah Wabar sampai-sampai ada nama anjing dalam Al Qur'an nacerim Al Allah Wabar dengan apa ilmu Allah Wabar kalau anda kata anjing anjing kampung kampung ini anjing kampung kalau anda kata dia tangkap buruan haram kita makan bahkan anjing yang belum terlatih dia baru-baru belajar berburu sebulan dua bulan Kata tuannya tangkap kancil, ditangkapnya marmut contohnya Ini tidak boleh kita makan Kenapa? Tidak paham dia Subhanallah Tangkap pulinci dia tangkap marmut Tidak boleh kita makan Kata tuannya berhenti tetap dimakannya Tidak boleh kita makan harus terpelajar Mukallabin anjing-anjing terpelajar Anjing-anjing punya ilmu aja mulia apalagi pandayan tu apalagi manusia untuk apa tua-tua kejemur ya ada saya ingat karena ada saya ingat kisah sebetulnya mukayyam rahiman taala tentang ilmu ini memuliakan manusia ya tapi orang enggak punya ilmu walaupun tua kada ada harganya ya ada seorang penguasa dan kebiasaan penguasa adalah bersenang-senang dia main catur dengan sahabatnya, ya bersendawa-gurau. Tiba-tiba datang seorang tua. Ini antem yang tua, mohon maaf ya. Tapi kayaknya enggak ada sini yang tua. Oh enggak ada, ini muda semua. Alhamdulillah, semangat yang muda. Allah Akbar. Bar. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim Allah datanglah orang tua ini ke majlis raja, ya. Dan dia pun duduk. Ketika penguasanya raja ini menutup papan caturnya dia simpan tak rapi silakan Pak monggo terpada silakan duduk kenapa segan ini orang tua ini masa kita main-main seperti ini ada orang tua kita segan dengan dia kemudian ditanya lah Bapak dari mana dari mana asal usulnya dia jawab dari sini oh dari suku ini Bapak pernah belajar enggak pernah pernah belajar fikih enggak ya hadis enggak Masyarap enggak? Tentang ayamul Arab? Sejarah masyarakat enggak? Tentang kabil. Semua ditanya, oh, enggak. Enggak pernah. Oh, enggak. Ini enggak. Oh, enggak. Kata sudah, yuk kita mencatur lagi. Bentang, bentang dia turnaiin. Di sini enggak ada orang. Enggak ada orang. Kalau antum mau dianggap enggak ada orang, apa kerja antum? Enggak usah belajar. Kalau andeh kata antum, Mau dianggap wujud ka keadaan ikah udahlah enggak usah belajar santai-santai aja subhanallah inilah ilmu. subhanallah alimama boni pun disebutkan mukayyam juga dia meluruskan kakinya dalam majlis. luruskan dua-dua dibentangkannya nah kalau orang tua seketika dia berduduk simpur rapi-rapi ketika mendengar orang tua ni bicaranya enggak jelas amurada dia luruskan lagi kakinya Subhanallah, ilmu ikhwan rahimahumallah. Ya, inilah menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ilmu, dahsyatnya ilmu, dan segudang kisah-kisah masih banyak Subhanallah bagi para ulama membuat mereka mulia. Bagaimana kisahnya setengah mati mereka bahkan ada Allahi yang meminum air kencingnya saking dahsyatnya perjalanan panjang. Gak ada yang mau diminum, minum air kencingnya sendiri. Subhanallah sampai saya baca, Allah, Allah, ada satu majlis. Ya. Kajiannya besok. Kajiannya kapan? Besok. Hari ini orang telah berkumpul. Kalau enggak enggak dapat dekat gurunya sampai berpuluh ribu. Ketika itu enggak ada mikrofon seperti sekarang saya santai-santai gini. Ya, bagaimana caranya? Setiap dibacakan satu riwayat hadis di tengah ini bacakan ulang, tunggu baca sampai ke mana-mana, tabligh, -mana. muballigh. Enggak ada mikrofon. Sampai-sampai mereka datang satu hari sebelumnya. Subhanallah. Sampai-sampai ada yang gara-gara takut meninggalkan majlis. Wallahi dia bawa tempat kantung kencingnya. Itu membayangkanlah itu. Subhanallah. Sekarang ilmu begitu mudah. Tinggal klik-klik-klik. Keluar. Ya tinggal. Nah, buka di internet. Kajian.net. Keluar. Malas-malas. Tinggal buka YouTube TV Keluar. Semuanya handphone handphone orang tinggal bawa ke mana-mana. Dulu orang bawa buku setengah mati. Subhanallah, sekarang satu oh, handphone taruh sini santai. Ribuan, puluhan ribu ada. Tapi ilmu orang dulu kekal, ilmu orang sekarang di handphone. Ilmu orang sekarang di flash. Ya, udah hulus setengah mati mereka. Subhanallah. Dalam menimba ilmu ada yang mereka karena enggak punya apapun juga terpaksa harus menghafal. Sehingga terbiasa menghafal sekali, dengar langsung hafal. Kalau anda kata lewat, dia tidak bisa nulis. subhanallah. Tidak ada alat macam-macam. Saya tahu Imam Zarkasi, yang tidak ada sirahnya menjadi orang besar, dia itu orang miskin. Tidak punya buku-buku. Tiap hari datang ke perpustakaan. Setiap hari, dia dia. Seperti si Albani. Lah. Bedanya ketika si Albani sudah ada kopi-kopian kan? Dia tidak ada. Tiap hari bawa buku, makanya tulisannya jelek. Kenapa? Terburu-buru. Setiap hari masuk pustaka nulis. Setiap hari masuk. Kita sekarang. Laptop ke mana-mana jutaan buku situ ada. Tapi di situ aja, Tidak di sini lagi. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi al wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantara kutama ilmu ikhwati rahimahumullah. Ilmu itu. Senantiasa menjaga pemiliknya. Tapi harta Wajib pemiliknya menjaganya Subhanallah Kita melihat ya, ya Betapa sulitnya menjaga harta Kadang-kadang kita punya mobil mewah Mau parkir kita pikir-pikir dulu Ini nanti tergesek ini Kadang-kadang punya sandal mahal Mikir-mikir kita di mana Mau kutempatkan sandal aku ini Subhanallah kadang-kadang orang-orang kaya stres dengan hartanya, gimana supaya menjaganya barisan subhanallah, penjagaannya begitu ketatnya mungkin di gerbang ada polisi satpam, ya masuk ke dalam mungkin ada anjing masuk lagi ke dalam mungkin yang lapisan ketiga ya lapisan kedua anjing, ketiga mungkin lapisannya angsa-angsa masuk lagi ke dalam, dukun jimat-jimat banyak penjagaannya. Subhanallah. Bahkan enggak sedikit orang-orang mati binasa gara-gara harta. Saya ingat di tempat kami seorang ya, tajir, orang kaya raya, pedagang. Sore hari lagi sibuk dia ya ngumpulin uangnya, bawa uang. Masuk ke pintu mobil, di pintu mobil, di luar gubernur tembak, mati di tempat. 80 juta uangnya lenyap. Itulah apa? harta kalau ilmu gimana sembunyi ilmu? Subhanallah. Harta kita harus menjaganya wallahi. Ilmu ilmu menjaga antum. Subhanallah. Dan ilmu ini mem... Subhanallah. Ilmu ini menyelamatkan. Terkata harta membahayakan manusia. Ya, ilmu yang padanya ada keikhlasan, menyelamatkan manusia. Harta membahayakan. Antum anak ringat sekali bagaimana kisah salah seorang sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ini masih kecil Umur 7 tahun, 6 tahun Dia sudah sibuk datang ke mana-mana Mengumpulkan ilmu-ilmu para sahabat Nabi Datang ke sana, tulis Datang ke sana, tulis Dia selalu mengajak kawan-kawan sebayanya seusianya Wahai teman-teman Ini banyak para sahabat-sahabat Rasulullah Mari kita belajar kepada mereka Timba ilmu mereka teman-temannya mengatakan ala Ibn Abbas Abdullah, kenapa sibuk-sibuk kita ini masih kecil enggak masa kita belajar kita main-main kawan-kawannya main-main kata kawan-kawannya siapa yang mau jadikan engkau ulama siapa yang mau bertanya kepada kamu kita ini anak-anak tu banyak ulama-ulama ditinggalkan Ibn Abbas ke mana-mana datang sampai Allah dia rela enggak tidur siang ya Sebelum Masyarakat, dah stand by di Masyarakat rumah. Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah yang terkenal dengan ilmunya. Ahli Faraid, Zaid bin Thabit. Kata Nabi, afradukum Zaid bin Thabit. Yang paling ahli Farahid, Zaid bin Thabit. Ta'alamukum bilhalul haram, Muad bin Jabal. Yang paling paham, Taufiqih al-aram Muad. Stand dia menunggu. Dia dibentangkannya serbannya, duduk di serbannya. Dia mengulangi pelajaran-pelajarannya. Kena ketika itu angin datang debu masuk masuk kadang-kadang ke rambutnya ke matanya sabar menunggu gurunya keluar ketika asap datang gurunya keluar kafir syait ketika dibuka subhanallah ibnu amir rasulillah Subhanallah di sini ada anak paman rasulullah dan tradisi sahabat memuliakan Ahlul Bait dan ahlu bayt adalah semua khabar rasulullah sallallahu Ya, keturunan Abbas itu Ahlul Bait. Ya. Keturunan Aqil itu Ahlul Bait. Akhirnya berkatalah ketika itu, ya, Said bin Sabit, "Ada anak paman Nabi di sini. Halla arsalta Kenapa tidak kau utus seseorang datang kepada saya, kenapa datang kepadaadamu? Engkau Ahlul Bait, engkau wajib dimuliakan dihormati. Dan sungguh, ikhwan, para sahabat memuliakan Ahlul Bait. Dan sungguh kita memuliakan Ahlul Bait. Suara rahsia yang menjual-jualam Ahlul Baid. Mereka lah yang menghinakan Ahlul Baid. Subhanallah. Berkata ibnu Abbas. Al-ilmu yu'tah. Ilmu itu didatangi. Bukan ilmu itu yang mendatangi. Subhanallah. Ketekunan ibnu Abbas. Membuat dia menjadi ulama terbesar. Di generasinya. Sehingga dia punya gelar. Habrul umat. Ulamanya umat. Sehingga ketika itu orang-orang bertanya, Wahibul Abbas, bagaimana cara Engkau mendapatkan ilmu yang banyak seperti ini? Dia katakan dengan doa bergara bilisanin Saul, lidah saya selalu bertanya, waqal bin aqul akal saya yang selalu berfikir, doanya kunci ilmu, banyak bertanya, banyak berfikir, dan para sahabat-sahabat para ulama senantiasa mereka berfikir dan bertanya, bahkan Imam Syafi'i satu malam enggak tidur karena berfikir. Dia sibuk memikirkan hadis ya Abu Umair, mana fahamnya juga Dia sibuk, ya, datang ke rumah Malik. Muhammad ya, Muhammad, kosong yang kehilangan. Dipuji-puji Ahmad. Ini yang datang ini orang besar, ini orang berakal pintar cerdas. Hmm. banyak saya mengambil padanya ilmu sampai ketika Muhammad datang ke Mekah, ya berkata hebat main. Mari kita pergi ke sana kepada sila sila kita ambil darinya riwayat hadis supaya lebih tinggi sana kita kata Imam Sya'at kata Imam Ahmad bin biarlah kita enggak dapat sanat yang tinggi cukup dengan sanat yang rendah tapi andai kata kita enggak datang ke majelis orang Quraisy ini pemuda Quraisy ini kita kehilangan ilmu yang banyak ditinggalkan sanat yang tinggi dia datang kepada Imam Syafi'i ra bangga, -bangga kan Imam Syafi'i rahimallahu tiadapan ini orang-orang yang jarang seperti ini inilah ulama segala macam pujian-pujian siapkan makanan disiapkan makanan makan ya Rasulillah semua makanan habis. Ditemu sama pembantunya ini. Inilah rupanya yang kata guru ke orang hebat. Makanan dia taunya. Subhanallah. Kata Muhammad siapa nentunya bekal air? Mungkin dia malam mau mau mandi segala macam, ya. Mutahajid dia mulai. Siapa air? Setetes pun enggak kurang. Sampai pagi dia bilang tidur sepanjang malam itu. Mana yang kau katakan orang hebat? Subhanallah. Kata Muhammad kau dengar jawabannya apa? dia tanyakan oleh Imam, "Kenapa makan yang kita makan enggak habiskan?" Dia katakan, "Wahai, wallahi aku enggak pernah merasa nyaman makan kecuali di rumah orang-orang seperti Anda ini. Aku jamin semua halal, Aku ingin mengisi perutku dengan sesuatu yang halal? Subhanallah, enggak ada padanya harta yang subhat." Subhanallah. Ya, jadi antum nanti kalau diundang makan, habiskan aja. Bilang ini, "Aku jamin semuanya halal, Yang enggak ada subhat." Itu kata Imam Syafi'i. Itunya diikuti, ilmunya tak kemana-mana. Ikuti makannya aja. <laughs> Subhanallah. Ya kan? Ini ini hujan anak santri nih. Tapi yang diambil apa nyaja? Habiskan makanannya aja. Adapun kenapa saya enggak usah airnya enggak berkurang. Semalam saya enggak tidur. Saya sibuk makan kali siapa Umarir. Madaf alin no kair. Masuk Rasulva ke rumah Anas bin Malik. Dia punya adik namanya Abu Umair kunyahnya burungnya meninggal burungnya burungnya mati nabi SAW menghiburnya mengatakan kepada oh, Abu Umayyah Abu Umayyah burungmu kenapa ya Rasulullah burungku mati nabi pun menghiburnya satu ada sini satu malam sendiri pikirkan keluar berpuluh-puluh faidah semalaman berpikir subhanallah itulah kunci rasyid ibn Abbas menjadi ulama berpikir selalu subhanallah para ulama saya teringat ibu ahli buah Hanifah berdebat dengan temannya hampir sisa akhirnya keduanya berjalan ke pintu sambil berdebat masing-masing berikan hujar dibantah Hujjar dibantah depan pintu sampai subuh datang azan nak solat baru pulang sampai subuh kita sampai subuh kita malam hari ini okey begitulah para ulama kata Ibn Abbas lisan Saul Wakil bin ha Subhanallah terantum. Ketika orang-orang kawatir memberontak, ada beberapa versi mengatakan jumlah mereka 12 ribu, ada yang mengatakan 10 ribu jumlah mereka pada masa Ali berkata ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas, izinkan saya saya akan datangi mereka. Jangan kata Ali, Nabi Taala, aku khawatir mereka membunuh. InsyaAllah tidak. Aku yakin, aku yakin aku tidak akan, yani menyakiti hati mereka. Aku yakin, ya berangkatlah dia sendiri. Inilah namanya ulama, dia tidak takut. 12 ribu orang Dia tangi sendiri. Berani entum? Anak jangan berani. Subhanallah, datanglah ketika timu abbas. Dia pakai pakaian, ya kebesaran, pakaiannya rapi, pakai jubah ada merah merahnya. Baru sampai nampak sama orang-orang kuarid. Kata mereka lihat tu, tu orang ahli dunia itu, enggak zuhud itu. Tiap pakainya bagus kalau itu. Masa seperti ini sahabat-sahabat Nabi? itu ahli dunia itu. Kata Dino Abbas, ini kenceng lah. Wallah ya aku melihat Nabi pakai pakaian seperti ini ketika menyambut para utusan-utusan. Mo celah saya, tuh celah Nabi kalian. Mereka pun terdiam. Subhanallah. Kemudian dia berkata, ya, wahai kaum muslimin, aku ingin bertanya kepada kalian, kenapa kan tinggalkan Ali? Berkata orang-orang bodoh, jangan dijawab, orang Quraisy pandai berdebat. Dah, tinggalkan aja dia. Ini orang-orang bodoh ini. Berkata yang perakalnya, biarlah izinkan kita dengar, ya, kita dengar apa yang mau dikatakannya. Akhirnya diberikan lahirin, wa yaqo muslimin. Kutanya kepada khalim, apa yang bukan marah kepada Allah, meninggalkannya, memeranginya, katakan kepada aku, apa alasan kalian? Maka mereka berkata, tu Ali itu, kasir dia sekarang. Kenapa? Anda bayangkan dalam peristiwa arbitrase perdamaian, dia menghapuskan gelar amirul mu'mininnya. Ketika terjadi perang Siffin, Ali mengutus utusan. Muawiyah mengutus utusan. Ketika itu dibuatlah ketika itu apa? genjatan bersenjata. Ketika ditulis tulisan, genjatan bersenjata itu Ali tidak menyebutkan Amirul Mukminin, tapi inilah genjatan perjanjian damai antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tanpa ada gelarnya, Bang, Amirul Mukminin. Berarti kalau bukan Ali Amirul Mukminin, pasti dia Amirul Kafirin. Kata siapa itu? Orang Kawariz, orang kawariz simple simple cara berpikirnya. Nanti orang kawariz zaman sekarang simple aja, mau cepat dapat berdari ya kan? Jadi pengantin, di bum sana bum sini. Subhanallah. Kata ibnu Abbas, anda kataku jawab kepada kalian ini, aku bawa pemahaman-pemahaman rasul -pemahaman, dan para sahabatnya. Kira-kira akan -kira mau mendengar, coba berikan jawabannya. Okey, dahulu kalian ingat. Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah dan Amr bin Suha'il ketika gernya tersenjata. berkata Rasulullah, Ali tulis, Ali menulis. Inilah perjanjian Muhammad Rasulullah kepada Amr kepada Suhaib bin Amr. Ya. Berkata Suhaib, "Stop. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, tidak akan perang engkau. Engkau Buka, bukan Rasulullah, kalau mau perjanjian ini terus." Hapus Rasulullah. Kami tidak tahu siapa Rasulullah. Kami tahu Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata siapa? Suhail. Kata Rasulullah kepada Ali. Ali. Kau oh, hapus sini Rasulullah. Hapus. Ya Rasulullah. sehingga sampai habis. Saya hapusnya. hapus Hapus. Bisa saya, saya Rasulullah. Sini kata Rasulullah. Mana dia? Rasulullah hapus. Inilah perjanjian Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr ku tanyakan kepada kemauan orang-orang yang menganggap Ali itu kafir yang memerangi Ali ketika Rasulullah menghapus gelar Rasulullah apakah dia bukan lagi Rasulullah kalian jawab Rasulullah atau Rasulullah ketika dihapuskan tentu dia masih Rasulullah Ali ketika menghapuskan apakah dia mengatakan saya bukan Amirul amir lagi bagaimana kalian jawab mereka jawab, ya dia Amirul amir, -amir. oke okay, keluar sudah tahu jawabannya? Ya, masih ada yang lain, masih banyak unak-unak kami yang lain. Okey, apa lagi masalahnya? Subhanallah, Ali itu mengutus utusan, ya, dan Muawiyah mengutus utusan. Mereka menjadikan hukum ini dikembalikan kepada manusia. Karena Ali mengutus Bumasah, Muawiyah Mu mengutus siapa? Amr bin Auf. Masing-masing mereka berdakwah, ya, buat kesepakatan. Ali berhukum dengan hukum bukan bukan Allah hukum bukan. Dengan bukan hukum Allah SWT Ali berhukum kepada manusia Sementara Allah mengatakan Inil hakmu illa lillah Hukum itu hanya milik Allah Sebagaimana ukapkan orang-orang kafir sekarang Mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin Wa man lam yahkum bima anzalallah Fa ulaikahuman kafirun Yang tidak berhukum dengan hukum Allah Mereka orang-orang kafir Itulah kata mereka Mereka kafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin di seluruh bumi Seluruh dunia ini. Apakah cukup penguasa? Enggak. Semua pembantu penguasa. Polisi-polisi yang dikafirkan. Tentara-tentara yang dikafirkan. Semua. Angkatan laut, angkatan darat. Angkatan udara. Ya. Cukup sama situ enggak? Rakyat yang enggak merontak. Semua kafir. Saya ingat sekali cerita Syedera Muhammad Ha'ili. Oh, Afirullah wa Ta ta'ala. Ada seorang yang kena paham takfir ini. Sehingga dia mengatakan. Sekarang seluruh di muka bumi orang telah menjadi kafir. Kecuali saya, istri saya, ada kawan saya satu orang di India. Tiga orang tidak kafir. Tuh bayangkan itu. Semua orang tidak kafir. Kecuali saya, istri saya, ada satu orang di India. Bahaya paham kafir ini. Subhanallah. Jadi kata Ali, ya, Ini al-hukmulillah kalimat itu hakkin. Ini kalimat benar. Tapi maksudnya dalbatil. Maka dijawab oleh, Abdullah Ibn Abbas, andai kata aku jawab dengan pemahaman dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah kalian mau mendengar? Coba apa yang kata mereka. Oke, okay. saya tanyakan mana lebih berharga darah kaum muslimin yang begitu banyaknya tertumpah? Atau yakni hubungan rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan yang hampir-hampir pecah. Hampir-hampir mereka bercerai. Mana lebih berharga? pada perkara darah atau pada perkara kemaluan wanita subhanallah, mana lebih parah masalah pernikahan dua laki-laki dan perempuan yang mereka berkelahi, bertengkar mau bercerai dengan darah orang mereka tertumpar, katakan kepada ku, mana lebih berharga tentulah kata mereka darah, oke okay. lihatlah, dalam perkara laki-laki dan perempuan yang bertengkar, tidak dapat bertemu, Allah perintahkan agar mereka masing-masing membawakan Tunt, yani, iaitulah ahli keluarga mereka sebagai utusan untuk berdamai. Kata Allah, Fubat hakaman minahlii wahakaman minahliyah. Utuslah seseorang dari keluarga laki-laki ini, utuslah dari seorang keluarga perempuan. subhanallah Allah. Inyurida islahah yufkilahubaynauma andaikata keduanya mau bersepakat menamaikan antara keduanya, semoga Allah berikan kepada mereka taufik. Kutanyakan kepada kalian dalam perkara hubungan laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan fab'athu hakaman min ahlii wa hakaman min ahliha lantas kalian dalam perkara darah orang banyak kan katakan ini adalah merupakan eh, perbuatan-perbuatan bertentangan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kau jawab. Akhirnya mereka pun mengatakan engkau benar. Ya, subhanallah. Ya. satu lagi udah Moishe kayaknya ini. Intinya <laughs> terus. Ada satu ayat lagi tapi enggak saya baca satu ayat lagi. Satu kasus lagi, kata mereka. Satu lagi nih, satu lagi. Ali itu ketika mengurangi orang-orang Muawiyah, subhanallah. Ya, ketika mereka lari kalah. Awal-awalnya kalah mereka, subhanallah. Kenapa mereka itu tak ditawan? Ya, ketika Ali mengurangi para sahabat Talha pada perang Jamal, Talha bin Ubaidillah. Ketika itu terikut di sana Zubair bin Awam. Eh, ketika itu terikut di sana Aisyah radhiyallahu anha ketika harem mereka kenapa enggak diambil harta rampasan perang mereka kenapa enggak ditawan perempuan-perempuan mereka kenapa enggak diambil anak-anak mereka kalau andai kata mereka itu orang-orang beriman kenapa diperangi kalau andai kata mereka itu orang-orang kafir kenapa dibiarkan tawanan-tawanannya kan simpel-simpel aja Itulah ciri-ciri cabang orang ha? kawarit. Kutanyakan kepada kalian kata Abdullah bin Abbas. Kalau anda kata kalian itu bersama Ali, siapa yang mau menawan umumin Aisyah? Coba siapa yang mau? Siapa menjadikan umumin Aisyah sebagai budaknya? Siapa yang mau di antara kalian? Kalau akan ikut bersama Ali, dan kalian mengalahkan mereka, siapa yang mau Aisyah umumin itu? Ibunda kita semua menjadi miliknya, menjadi budaknya yang dia setubuhi sebagaimana dia setubuhi budak-budaknya Ada yang adiklah kalian semua terdiam atau kena katakan dia bukan umum meminin kalau kena katakan dia bukan umum meminin kalian kafir semuanya subhanallah kalau kena kata dia umum meminin subhanallah bagaimana dia harus ditawan dan seterusnya bagaimana kaum muslimin semua harus ditawan dan diambil harta mereka, jadikan persen perang dibagi-bagikan wanita mereka Bagaimana kira-kira? Apakah semuanya aku jawab Ya kata mereka. Dari 12.000 ini 4.000 kembali kepada kebenaran dengan satu orang amal versi 6.000 kembali. Subhanallah. Inilah manfaatnya apa? Dahsyatnya ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul awam yang dia punya senjata ilmu dikit aja mengalahkan seribu ahlul bidah. Itu orang awam. Tapi nanti kata orang awam ketjamur raja dia sia-sia aja enggak ada gunalah wujuduhuka adamihi demikian Allah. kajian kita malam hari ini kayaknya saya rasa enggak perlu ada pertanyaan lah ya ini kayaknya enggak perlu ditanyakan tanya ini semuanya wabih jelas wallahu tabaarakatu alamin wa sallallahu wasallam wa ala wassalamu wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh